Orice, koji govore Gospode i demoni nam se pokoravaju u ime Tvoje. Radost je i svih onih koji danas u ime Gospodnje žive i imenom Gospodnje vojuju protiv sile vražije. I što Gospod kaže i ova vlast predaje, govoreći, evo, vam dajem vlast da stajete na zmije i skorpije i na svu silu vražiju. I ništa vam neće nauditi, jeste istalna na koju crkvi i danas ima i koju mi u crkvi primamo I ako smo ozbiljno zainteresovani, možemo i da probamo da li i da li zaista postoji i da se vrag i sva sila vražija nje i da boji. To možemo praktično da provjerimo u odnosu, našem odnosu, odnosu odnosno e, u borbi našega uma sa djavoljim umom ta borba uvek postoji kad demonska pomisao i privoz priđe našem umu kogod se imenom božim ne suprotstavlja demonskim privozima on je gubitnik on će biti poražen i biće rob i ne samo što će biti rob nego ćemo na kraju i glava biti odkinuta i koža odrana I zaista, bez izuzetka, ko god se ne bori protiv sile vražije imenom Gospodnji, bit će pogubljen. A onaj koji nadrime shvati da svojim umom ne može da vojuje protiv sile vražije, da je pred njom potpuno nemoćan, smiješan i brže bolje vati se jedinog oružja pred kojim sila vražija drhti, I od kog se plaši i bježi, jeste ime Božije. Izgovoreno najbolje u formi Isusove molitve. Priđe demon, priđe pomiso, neka od pomisli, neka od strasnih pomisli i nagovora, to je, braće i sestre, sila vražije. Što čovjek ne odnosi prema tim pomisljima kao prema sili vražijoj, on će loše proći. On je ili potpuno neozbiljan, ili je lakomislen i naivan. Ako prihvati učenje crkve da kroz pomislj, odnosno podstreke i priologe svih vrsta, ne privazi samo pomisl. Kako smo mi navikli da se odnosimo prema mislima. Mada danas mi više ne mislimo o tome šta su misli, nego se brinemo o tijelu, onom krajnje potskom življenju. Pa onda i o pomijesljima i o misljima mislimo pogrešno, pa i silu vražiju ne primjećujemo, niti se sa njom borimo. Ako se borimo, ne borimo se na pravi način. Jedino oružje ime gospodnje. I kad priđe pod streh, a su podstreci, broja i nema. Koliko je demona, pa svakog demona pomnoži tamo sa nekim milionima, svaki može toliko podstreka da ti uvali. A koliko je demona i koliko knezova tamo, to je jedna oblaz koju ne možemo da istražimo. Sve te mogućnosti kojima djavo može da pristupi čovjeku, sve kombinacije mislije, jedne pa u kombinaciji sa drugom pa sa trećom koji igra broje e, samo jedno ime postoji koji možemo da rešavamo tu borbu u našu korist a to je ime kojim su i apostoli bojevali i koje su propovjedali evo cijelome svijetu pa je ta propovjed došla i do naših prostora evo i do naših dana A upotreba tog imena, kako je crkva usvojila i sveti oci predali pro svoje sveto učenje, jeste u formi Isusove molitve. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, grašno. I svaki put, kad priđe demonska pomisla, mi onako nenaučeni da bragodarimo, nenaučeni da budemo zahvalni, Mi ne primjećujemo kako se velike stvari dešavaju. Mi mislimo da je to, eto, tako to se podrazumjava. Ne podrazumjava uopšte. To što ćemo mi imenom Božim srušiti demonsku silu, to nije mala stvar. Sad bi neko dao pračku da obališ neki avion i ti ga obališ, pa imao bi makar neku brogodarnost ili neko malo očuđenje kako to da se iz pračke obalio govijat ili avion iz puške. Tako isto. Treba malo i mi da se čudimo kao što se apostoli čuđak i radovali. Kaže, gospode, oni su se radovali po mala djeca. Zašto? Pa vide da oni koji su do tada robovali, ljudske, kojima je rod, ljudski robovalo do tada, sad zapovijedaju demonima i oni im se pokoravaju. Zavisite jedno prestrašeno biće Čovjek prelazi demonu, od koga je do tada strijepio, bojao ga se, bježao, a nimao kuda pobjegne, odjednom zapovijeda mu i ovaj mu se pokorava, ali u ime Hristova. To je za njih bila nova situacija, kao da pridješ u lavu i kažeš mu ime Hristova da sjedne, on sjedne, ti kažeš ulezi, on ulebi. Kada još okreni se sad na leđe, on se okrene. Dubi na glavi, on dubi. A lav, zvijer. I čovjek se raduje to, Kako mi da se ne radujemo kad vidimo da se demoni pokoravaju čovjek u ime Hristova. To je velika radost, to je veliki blagoslov, to je veliki dar. I danas ta sila postoji u crkvi Hristova. Kad god demon prijeđe, kad god zmija prijeđe, kad god škorpija hoće da ugode i izvije otrov misalni otrov u našu krv, u naš organizam, u našu dušu, u umu, u volju, uvijek možemo da stanemo na tu silu imenom Gospodnji. Uopšte da se ne plašimo. Naravno, to se odnosi isključivo na one koje su crkvi Hristovoj koji slušaju apostole, jer ova vlas je data apostolima, nije bačena iz aviona kao neki leci, flajeri, pa ko je što uvatio. To je dato apostolima, 12-torici, 70-torici, pa preko njih do dana današnjih daje se svakome ko je zainteresovan, to jest svakome ko poštuje, sluša i živi u pravoslavnoj crkvi. Zato ovu moć, ovu silu koju nam je Gospod darovalo ne treba da zanemaramo, nego treba da je koristimo u borbi protiv sile vražije. To je, kako rekao smo, najbolje učiniti kroz neprestavno ili što je moguće češće prizivanje imena Gospodnjeg. A posebno kad je borba pokrenuta, kad upadnemo u neki misalni haos, To kažu u zonu turbulencije, kad um počne da se trese, kad vidimo da ne letimo baš dobro, to jest ne mislimo u ravnoteže, kad nas misli kidaju, to jest strasti, zovu i lome, nema potrebe da se zbunjuje. U kuću šta ću djeti? Imamo oružje, imamo ime, imamo Isusovu molitvu, pati fino, zarad, ispaljuj, pucaj, bori se. Gospode Isuse Hriste, Sine Božje, pomiluj me Ako ne probijemo mozak, odnosno lobanju iz prve, demonsku lobanju, i udari još jedno, pa udari treći, četvrti, peti put i osjetit ćeš da je pukla kad? Kad odbije od umu, kad se um umiri, kad se volja smiri, kad se srce umiri. Tada je demon odstupio. A neće odstupiti... Ako ne budemo prizivali ime Hristovu i to uporno, kao Hananejka, jučer smo čitali, kako je bilo uporno, kako je prizivala gospoda, kako je jurišala na njega i kako israđalova vjerom i naravno obaveznim temeljom vjere, a to je smirenje. Ako nema smirenje, nema vjera, ako nema smirenje, nema nikakve molitve. Tu gospod pomoći neće. Zato evo i mi čuli smo ovo sveto evanželje, ono je danas pročitano, ono danas nudi istu onu silu koju je ponudio apostolima i koju su apostoli prihvatili i poslije apostola mnogih hrišćani, mnogi sveti oci, posebno sveti monasi i pravoslavni. I mi da ne gubimo vrijeme, da ne lutamo mislima, Da ne ratujemo vodenim pištoljima i pendrecima protiv sila iz podnebesja, nego da uzmemo jedino ružje, da uzmemo mač duha, riječ Božju, da uzmemo ime gospodnje i njega da prizivamo u duhu smirenja, u duhu pokajanja, znajući da sami i bez njega ne možemo učiniti ništa, a kamovi da nagazimo na silu vražiju, kamo li da nagazimo na zmije i škorpije. I svu silu vražiju, kako je Gospod to podvukao. Znači, bez izuzetka, ime Božje ruši sva utvrđenja demonska. A mi, što reče jedan naš brat Zaza, Gruzin, kad smo posjećivali velike svetinje i gledali čudesne podvige tih ljudi koji su iz prema Hristu činjeli sve, ništa im nije bilo teško, prolivali krvi, znoj, živote davali. On kaže, onako spontano, vidi, kaže, šta su ovi ljudi sve radili za krista, A nama je danas teško jednom na dan da izgovorimo, gospode, pomiluj. Nama je teško jednom da izgovorimo Isusovu molitvu, samo da prevalimo preko jezika a oni su krvo stavljali za živote, davali za ime Božje. A mi ne možemo ni da ga izgovorimo, mi ne možemo ni da ga se površno sjetimo. E, zato nas pojaša je sila vražija i zato i biva kako bila. I zato i jeste kako jeste i zato će i biti još gore ako se ne trgnemo i ne prizovemo ime gospodnje, pa i mi da vidimo, kao što su apostoli vidjeli, I mi da se radujemo kao što su se apostoli radovali vidjevši demone kako, kako nam se pokoravaju, ali kome, ne nam. jer mi smo nemoćni, to je mnogo važno se čovjeku tvrdi u toj misli, da je nemoće, da će djavo da ga nagovori, da ga nagovori, nego da ga prisili da radi najniže moguće stvari, najsramnije grijeh, najsramnija najniža djelka. Takva je nemoć čovječija ako se od Boga odvoji, ljudske prirode ako se odvoji od blagodati Božim. Krajnja nemoć pada ispod demo i ta opasnost prijeti svakome ko se ne sjedini sa gospodom i ko se imenom Božim ne bori. Svakome bez izuzetka. Zato je vrlo vadovo da što prije shvatimo da zaista bez gospoda ne možemo činiti ništa, a kam ali boriti se i gaziti silu vražnika. Što prije do te istine, do tog spoznanja, svoje nemoći, bržećemo ćemo ih da uhvatimo mač Božije, ime Božije i brže i napredovati u duhovnim vojevanjima, u duhovnoj borbi, osvajajući izgubljene prostore srca, uma i volje. I tek onda možemo da ispunimo onu zapovijest spasonusnu, šalnu temeljnu zapovjest o ljubavi. Prema Bogu svim srcem i prema bližnjim kao prema sebi samom. Dok ne istjeramo demone iz našega srca, iz našega uma i iz naše volje, mi tu zapovjest ispuniti ne možemo. A bez nje njena vječnosti blažni Carstvo Nebeskoga nema. Zato je zapovjest o ljubavi direktno vezana sve asketi pravoslavne crkve bez borbe bez matcha bez gaženja sve sile vražije nema nikakve dubine srce ne može dovoli da dok đavo živi u njemu đavo samoljublja đavo egoizma i svih drugih strasni za svake strasti stoje đavo đemo zato je ovaj poziv pila ova rado sapusovska Ne radost zbog toga, mada je Gospod iskrenuo pažnje. Nemojte da se radujete tome što vam se demoni pokoravaju, nego se raduj, radujte što su vam i mene napisane na nebesima. A ime se ne upisuje zato što se demon pokorava, jer mnogi kojima su se demoni pokoravali, kasnije su opet bili pokoreni demonima. Nego da oslobođeno srce iskoristimo, odnosno snage srca je oslobođeno od srasti, odmah da iskoristimo i usmerimo kroz kanale ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. Eto, neka bi dao gospoda ovo podsjećanje na ono vrijeme i ova ponuda našim danima, našem vremenu i svima nama, bude ozbiljno shvaćena i da koliko je danas, u prvim susretima, misimo Na susrete sa silom vražijom, koje će i tekako biti, imaju to svakodnevno i mnogo puta, da budemo brzi revogveraši i da brzo reagujemo, brzo se uhvativši mača gospodnjeg, prizivajući ime njegovo. I zajedno sa njim, sa gospodom našim Isusom Hristom, da proslavljamo i Oca Nebeskog i Duha Svetog Gospoda životom Amin Bože dajte